Jetzt Raum drauf. Ja. Ja. Das geht aber. Das hat er schon alles mitgemacht. Ah, Wir haben euch vermisst. Und zwar gab es vor vier Wochen in Berlin eine Veranstaltung, eine Installation, 48 Stunden Neukölln, mit dem Thema mit dem Totenschiff durch die Nacht organisiert von der Betravengesellschaft. Und da waren wir eingeladen und sollten, weil wir die Betraven-Gesellschaft kennen und sollten was zu Betraven vortragen. Und bei der Vorrecherche hatte ich vor mir liegen das Pariser Passagenwerk von Benjamin und bin gestoßen auf einen Ausschnitt von Blanqui wo es geht um das Scheitern von Aufständen, Revolutionen, aber auch um Quantenphysik. Um was? Quantenphysik. Quantenphysik. Mhm. Und Betraven, Gesellschaft, Totenschiff, äh, Redmarut, da würde sich jetzt ich der weiß. Ich würde es Redmarut aussprechen. Redmaru. Ich glaube nicht, dass es ein französischer Wort okay. sein soll. Vielleicht das hast du meine französische. Äh, Frankophile. Ich glaube, das ist Red Marut. Mhm. Okay, nochmal Red Marut. Weil er heißt unter anderem auch in einer der Namen ist ja auch Fred Marut. Okay. Red mit Marut. TH. Okay. Fred Marut ist dann mit TH. Also, das ist dann schon eine okay. deutsche Variante. Mhm. Und ähm, im Nachhinein haben wir dann ja, erfahren, dass ihr an einem Projekt arbeitet, welches heißt Handshake Red Marut. Nee. Das heißt Red Handshake. also Handshake. Äh, das ist kein Projekt, sondern es ist einer, einer der Stücke, die sich sowohl auf der, der, der dem Album vorgehenden EP befindet Aha. und auch auf dem Album. Das Stück heißt Red Margot Handshake. Aha. Das ist aber kein Projekt in dem Sinne. Sandy, ich ruf dich gleich zurück. Meine Schwester. Äh, Bevor wir, da, bevor wir da weit abschweifen und etwas, etwas ganz Irreführendes in die Welt setzen, ähm, als mehr oder weniger Hauptverantwortlicher für den, für den textlichen Gehalt des Albums, das Album heißt Mimikri, das Projekt heißt ANBB, abgekürzt für Blixer Bargeld, also die beiden künstlerischen Pseudonyme, ähm, ich habe versucht die textlichen, die Wortäußerungen auf diesem Album erstens so weit egofrei zu halten wie möglich, weil ich es diametral gegenüber den, den Neubauten abgrenzen wollte und zweitens die, Dinge zu schreiben und Dinge zu äußern, die sich mehr an den äußeren Rändern der Verständlichkeit befinden. Es gibt in, diesem, in, diesem, in, in dem speziellen Text Red Marodanschek äh, gibt es, Assoziationen und Querverweise auf, auf äh, eben B-Treffen und die Geschichte von B-Treffen, also unter anderem die ganze Liste seiner Pseudonyme wird aufgeführt, mhm. aber es ist auch nicht mehr als das, es ist eine Wolke, ein Cloud, eine, ein Assoziationsfeld. Und dazu kommt noch, noch die Tatsache, dass ich da drei oder vier Versionen drauf gesungen habe vielleicht mhm. und, und die wurden dann von, äh, von Carsten und unserem Toningenieur Boris Wilsdorf geschnitten und editiert. Ich habe also letztendlich an der, an, der, an der Art, was da drin ist und wie das und dann voll gar keinen Einfluss mehr. Ich habe das auch nie, nie weiter nochmal geändert, weil ich das vollkommen richtig fand, mhm. dass, das, dass das gar nicht anders ist. Es gab diese berühmte BBC-Dokumentation über B-Treffen, wo jemand also nachgeforscht hat, wer ist B-Treffen, wo kommt er her und so weiter. Und äh, das muss irgendwo in der Mitte der 70er Jahre oder so gewesen sein, weil wie Treffen lebte, glaube ich sogar noch. Und, ja. und äh, das habe ich in der, in der Zeit im Fernsehen gesehen. Und seitdem hatte ich im Kopf immer diesen, diesen Mantra-artigen Namen: Red Marut. Und das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Ich brauche deswegen weder, ich kann mir weder, weder auf die, die Pfade heften, dass ich jetzt ein Statement zur, zur, zur, über B-Treffen gemacht hätte oder irgendetwas anderes nützliches in der, dem da beigefügt hätte. Es ist, es ist ein Spiel mit Worten. Mhm. Ja. Und es sollte möglichst auch nicht als mehr gesehen werden als ein Spiel mit Worten. Es ist, man kann sagen, okay, aber dann warum diese Worte und das ist auch das Einzige, was man sagen kann. Ja. Das erklärt natürlich, warum wir nicht auf dem Schiff waren. Genau. Möglicherweise auch. <lacht> da, sind ein paar schöne, da sind ein paar schöne Sätze drin, die ich dann irgendwie aus den Händen aus äh, mir verfügt, Das ist so, sozusagen Google-gestütztes Schreiben. Mhm. Ja, da sind Zitate drin äh, von treffen und da sind auch, äh, das Totenschiff kommt vor, da dann eben aber auch außer Wort und äh, ich schreibe nicht, ich schreibe, ja. Das sind ja alles, das, das kommt aus dieser, das ist eine Media Cloud. You know? Es gibt sehr viele Sachen, die ich die ich da, die ich da auf dem Album von mir gegeben habe, sind sind aus so Google gestützten Schreibversuchen hervorgegangen. Das, das klingt ja ein bisschen so, wenn du sagst, egofrei. So ja, weil man nicht kann ansetzen. natürlich. Ich, ich neige auch gerade dazu sehr viel Selbstbefindlichkeit ja. in in Text eingehen zu lassen und das, genau das wollte ich raushalten. Mhm. Hat das gerade auch was mit der Zusammenarbeit zwischen euch zu tun, weil es ist ja jetzt definitiv auch so überraschend, wenn man als erstes Mal euch beide zusammenhört, dass man sagt, wow, ganz faszinierender Kontrast, aber auch wieder kein Kontrast, weil du sagst ja auch, das sind andere Texte. Also hat deine andere Art zu texten was mit deiner Musik zu tun? Es hat, wenn ich sage, es hat, weniger, es hat damit zu tun, dass es ein anderes Projekt ist. Das ist etwas, klar. Ich wollte etwas anderes machen. Das ist klar, aber du hast dich auf dieses Projekt eingeladen. Naja, aber, aber das hat deswegen, äh, angenommen ich würde die Musik gar nicht kennen und gar nicht wissen, ich würde, hätte trotzdem erstmal diese Entscheidung äh, getroffen und gesagt, ich will was anderes dann machen. Ja, okay. Ja. Denke, das ist nicht das daraus entstanden, dass ihr euch kennengelernt habt. Ich denke, nee, das, das, so das Spannende an der Kollaboration ist ja wirklich, dass du Dinge machst, die du vorher alleine nicht gemacht hast oder hm. in vorhergehenden Projekten. Also ja, du ja, endest und sagst, wow, okay. Das ich noch nicht. Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist ein Traum, da würde ich wahrscheinlich selber nicht hingehen wollen oder Ent. können. Ja. Und äh, das ist ja so eine Kollaboration, was, wo sie dann wirklich Sinn macht. Ja? Wenn das äh, sozusagen A alles, plus B alles, gleich A plus B ist, dann... Ja, und alles bekannte mhm. Straßen und so, dann, dann, äh, dann ist das ja reizlos. Mhm. Also man macht natürlich nur Spaß, wenn man da irgendwo hinkommt, wo man vorher nicht war. Das kann man aber dann natürlich mit so einer Strategie einfach unterstützen und sagen, okay, lass mal erstmal das raushalten, was, was... Das ist dann schon wichtig, dann dass das Ego ein bisschen runterfährt. Dann, mhm. Das ist, glaube ich, das Erste, was du machen musst, wenn du wirklich neue, neue Felder erfunden wirst. Ja, bloß bei, bei Texten ist das mit dem Ego eher so gemeint, dass einfach die Ich-Perspektive raushalten ja, aber auch das so an sich. Also man ist schon offen diskutiert, das ist ein Dialog, das ja. Arbeitsprinzip ist ein Dialog. Ja. Also das ist. Es ist, eine, ja. es ist ein großer Unterschied, in einer Band zu arbeiten oder, oder eben in dieser, in dieser klassischen Elektronik-Formation als Duo, also Stimme und, und Nicht-Stimme. Und äh, in der Band gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, eine Chemie zu entwickeln. Dann gibt es eben die die die einzelnen Beziehungen der einzelnen Mitglieder untereinander und wie sich das, wie sich das dann jeweils verhält. In, in, in, in so einer Formation gibt es nur eine einzige Möglichkeit Das ist ja. Dialog. Das ist, dass entweder kein Dialog da ist, funktioniert es nicht und wenn Dialog da ist, dann kann das daraus werden. Wie kam denn dieser Dialog zwischen euch beiden zustande? Moderne Telekommunikation. Heißt, der eine hat den anderen angerufen? So ungefähr, ja. Ja. ja. Genau, das war sogar war weniger E-Mail als Anruf. ich stimmt, stimmt, Anruf. Anruf. Anruf. Das waren noch die Zeit, wo es Festnetztelefone gab und Anrufbeantworter. Das heißt, ihr kennt euch wie lange? Seit wann? 90er. Mhm. In der Mitte der, der, der 90 Wir haben das jetzt mal so festgelegt. Wir, wir wissen es ehrlich gesagt, uns genau. Wissen, wenn Aber wir, wir haben uns alle paar Jahre mal, äh, mal getroffen, wir haben ein paar Mal zusammen gegessen und wir haben ein paar Mal, äh, ein paar mal überlegt, was man denn so machen könnte über... Einen langen Zeitraum von 95 bis, bis 2007 ungefähr. Es okay. dauert alles etwas länger. Bei uns auch. <lacht> Und wer, wer hat wen kontaktiert? Das ist jetzt sehr indiskret, aber irgendwie finde ich das total spannend. Ich glaube, ich, ich bin schon auf Blixer. Äh, ich wüsste gar nicht, wo ich dich hätte kontaktieren sollen. Okay, so, äh, ich, ich bin auf Blixer zugegangen, weil äh, Blixer war mir ich, war ich wüsste gar nicht, wo ich dich ja. hätte kontaktieren sollen. Ja. Mhm. Telefon! Du hast ja. auch noch ein Festnetz-Telefon. Genau, jetzt, wir jetzt ist es vorbei. Achso, das, ja das ist eine eine Tür ist das. das hört ja. sich aber an wie ein Telefon, wie ja. ein Festnetz-Telefon. Ja. Ja. Ja. Ähm, trotzdem, wer am besten unterwegs ist, können wir dir ja nochmal die Frage stellen, wenn, du wirst ja jetzt auftreten, wir wenn nicht dich in Hamburg hören. Ja, wir, haben, haben, ja schon, wir haben ja schon diverse Auftritte ich. hinter mhm. uns. Ja. Wie ist das denn? Das ist ja sicherlich eine ganz andere Art von Auftritt auch als mit einer Band. Also das, was sich zwischen euch entwickelt dann auf der Bühne. Magst du dazu? Ähm, sagen? Es ist gar nicht so sehr anders, weil ich in, den, in den, ich hatte ja sehr lange zwei Bands, aber ich, ich habe in den Auftritten, die ich bis jetzt mit, mit, mit Carsten gemacht habe, stehen wir eben beide relativ nah aneinander auf der Bühne und äh, es hat für Elektronik, wie es ja überwiegend ist, äh, hat es erstaunlich viel live präsenz Es ist erstaunlich wie, wie sehr es eigentlich äh, Rockmusik ähnelt mhm. und das, äh, das hat mich beim ersten Auftritt schon positiv überrascht, dass es so offensichtlich so lebendig ist. Mhm. Es geht in die Hüften. Also einige hm. Songs gehen durchaus, einige Melodieschleifen gehen durchaus. Ja, ja. Ja, aber das habe ich nicht unbedingt mit Rockmusik. Ich meinte mal, Rockmusik mehr, eine, mehr eine physische, okay, einen die die physischen Druck den, ja. Druck. den Druck, den, den irgendwas kriegt. Oder die, die, das ist ja auch relativ dreckig. Ja, ja, also das habe ich ja, Also haben wir beide auch so ein bisschen, also gerade wo ich jetzt das ausgewählt habe. War, war mir das dann auch wichtig, dass ich teilweise das auch so verwaschener, verwaschener produziere als zum Beispiel meine eigenen Sachen. Wie, also, kommen, wie kommen die Sounds zustande? Das ist 90% schon intern computergenerierte Sounds. Mhm. Also ich Aber wir haben eben die ganze Platte im, äh, äh, sagen wir mal, die Hälfte von dem Material stammt aus live vor Publikum. Ja. Und die andere Hälfte stammt aus live im Studio. Also wir sind zusammen in einem Raum im Studio und es passiert mit allen diesen Materialien, die gehen durch diverse Manipulationen. Ja. Es gibt keine Stimme, die eins zu eins irgendwo ist und es gibt, kein, es gibt äh, sehr, viel, äh, sehr viel Material, was tatsächlich aus, aus der realen akustischen Welt stammt und in den Computer kommt und dann mhm. wieder verändert und wieder manipuliert ja, wird. Der Computer ist eine eigentlich ist wirklich wirklich nur wie ein Instrument sein. Es ist aber so, wir haben das habe ich sogar fast bei allen Stimmen dann zum Schluss so gemacht, dass wir das, was ich gespielt habe, richtig aufgenommen haben. Also das ist gar nicht, was man normalerweise hätte nicht machen müssen. Jetzt rein technisch. Mhm. Man hätte sagen können, ich nehme die File so wir sind, aber wir, wir haben eigentlich gedacht, wir spielen das alles durch denselben Raum, durch dieselbe Leitung und genau wie Pixar ist und das Mikrofon sinkt und im Raum steht, kommt mein, meine Summe auch mit als Track auf die und dann äh, das ist schon ein großer Unterschied. Das macht das bringt das schon deutlich zusammen. Und äh, ja, das ist das, was ich beschreibe. Wenn man digital, rein digital produziert, braucht man keinen Raum. Mhm. Aber wenn man mit Stimme arbeitet und, und wahrscheinlich auch metaphorisch gesehen zusammen was produziert, muss man erstmal den Raum zusammen definieren. Ja, und das war in dem Fall das Studio oder das Studio. Und äh, dann natürlich auch das, das zweite: okay, welchen Prozess wie, wie fangen wir denn hier an, wie, wie läuft das? Und, dass viel abtasten und viel, viel Experimente dabei gewesen. Mhm. Ja. ja, und äh, was mich auch interessieren würde, wäre der Umgang mit dem Raum. Also wir haben natürlich auf Internet recherchiert und geguckt, wo, wo ihr was so gemacht habt. Und mhm. da gibt es eine Aufnahme, jetzt fragt mich nicht mehr wo, im ja. ähm, Kopenhagen. Kopenhagen. Ja. Und da fand ich das besonders interessiert, interessant natürlich. Hast du da auf YouTube eine furchtbare Klangqualität? Das ich ist klar, das ist dann naja. nur, noch, nur noch irgendein Matsch. Aber da tritt ja das Thema Raum noch in einer anderen Weise auf. Also, naja, wir hatten extra, wir hatten extra für diese Kopenhagen-Geschichte, wir extra eigentlich ein Stück geschrieben, weil wir wussten, dass wir eine extreme Nachhaltigkeit haben. Wir haben wussten, dass in 14 Sekunden Nachhaltigkeit ist eine Kirche. Und wir haben ein Stück geschrieben, was nur auf dieser Nachhaltigkeit aufbaut. Mhm. Also wo es.. Berge gab ja. und Abhänge ja. und dann einzelne Blöcke und Extrem die eigentlich nur gespielt wurden mit einer extremen Dynamik, sodass man sagt, jetzt man da sind dann die 14 Sekunden Nachhall. Das ist nur quasi um diesen Nachhall herum gebaut. Ich weiß nicht, das hört man auf YouTube wahrscheinlich auch nicht. Nein, nein, aber ich, ich hab, es habe ich hab mal kurz reingeguckt und das hat mir. Ich, ich dachte, mein. Ja, man hört schon rein. etwas. Also ja, ja man, hört's hört's das, man hört also Ich, ich, ich habe auch noch ganz kurz reingeguckt, da, da wo du anfängst, äh, die, die Schrei, der Schrei zum Beispiel, das erste Stück, ja, ja. So der Warm-Up, sag ja. ich mal. Mhm. Das ist schon gigantisch, weil das ist, schaukelt <lacht> sich in, in, in Sekundenschnelle so schnell nach oben ja. durch diesen Halb. Mhm. Ja, das ist, hört man selbst auf YouTube. Also das, das heißt eben, ihr reagiert auf den Raum, in dem ihr... In, äh, Fall ganz klar in diesem Fall ganz klar. Ja. ja, so echt bewusst. Das Stück gibt es jetzt auch auf der Platte, wo natürlich der Raum verschwunden ist. Wo, der, wo das Stück dann sozusagen hinübertransportiert worden ist auf den Tonträger und wieder da Das kann man wieder nicht mit der Dynamik arbeiten, wie ja. das normalerweise ist. So und, und dann wird dann ein Kind 16 Sekunden da in machen wollen, weil das ist einfach so absurd. Aber äh, äh, das ist der Wust jetzt zum Beispiel, das steckt das Wust, was mit diesen extremen Dynamiken versucht äh, zu arbeiten. Ja. Das heißt, da kommt ja nochmal der Faktor Präsenz in einer besonderen Weise mit dazu, denn ähm, was, wir haben natürlich auch ein bisschen so gelesen, was äh, an, an Rückmeldungen auf eure Zusammenarbeit gibt. Und da kommt auch das Thema auf, ja, äh, kalte Elektronik, äh, die warme Stimme als Kontrast. Ich, ja, ich munze jetzt schon gleich, das aber, ist, aber das, das ganz, finde ich das ganz spannend. Eine uralte und, und falsche, falsche äh, Ich verstehe das auch nicht. Das kommt irgendwo ja, das so aus der Erfindung der elektronischen ja. Musik. Ja. Das ist so eine Metapher, die hat sich bis, bis jetzt hinüber gerettet. Realistisch betrachtet ist das, was aus einem Lautsprecher kommt, immer elektronisch. Mhm. Wenn du einen Mann mit einem Banjo auf die Bühne stellst und eine PIE davor stellst, ist die Musik, die du hörst, im Prinzip elektronisch. Mhm. Weil es, ist, es hat in dem Moment, wo eine Amplifikation da ist, ist das nicht mehr dasselbe. Das Einzige, was ein Straßenmusiker der Gitarre spielt, da kannst du dann vielleicht noch sagen, ja gut, das ist, das ist akustische Musik. Aber alles andere, alles andere ist, ist, ist schon nicht mehr, nicht mehr akustisch in dem Sinne. Natürlich ist es, es auch Sie gleichzeitig sind, immer. immer akustisch, weil das, was du hörst, braucht das Medium der Luft und das Medium des Raumes. So. Also selbst der Sinuston, den du durch einen Lautsprecher in eine Kirche schickst, ist in dem Moment wieder ein akustisches Ereignis. Mhm. Diese Trennung von, von, von, äh, von kalt und warm ist, ist sowas von albern. Und ich glaube, das hatte eigentlich eher auch ideologische Ideen, Gründe, um das eine vom anderen abzugrenzen. Also es gereicht euch zum Lob in dem Falle immer. Es wird sehr lobend hervorgehoben. Also das, ja, ja das kann sein, sind. aber sie arbeiten trotzdem damit mit, mit einem, einem, einem ein Set an Polarisation, ja. die, der, der im Prinzip völlig überholt ist. Also selbst gerade Carsten, bei dem man wirklich sagen kann, das ist die extremste Elektronik, die man machen kann, mit, mit, mit Sinustönen zu arbeiten, die keine Obertöne mehr haben mhm. und so weiter, das, weiter kann man ja kaum noch gehen. Mhm. Und trotzdem, das Medium des Hörens macht es notwendig, dass dazu ein Raum in einer Form vorhanden ist. Oder bei mir, das können wir jetzt über Kopfhörer diskutieren oder sonst was, aber das ist das ist schon das ist einfach schon albern. Mhm. Ja. Trotzdem ist ja spannend, dass... Äh Die Schwingung, das hast du ja gerade beschrieben, also dieser Wechsel zwischen äh, äh, reiner Akustik, gibt es die überhaupt? Also, in der Frage, also Nein, die Frage, die eben gibt es eben nicht. Eben, gibt's irgendwo nicht, trotzdem gibt es ja verschiedene äh, Arten der Vermittlung dieser Schallwellen. Also ob das aus dem Lautsprecher Die Akustik ausgedreht. beginnt bei mir nach dem Lautsprecher. Also da <lacht> begann bei die Akustik. Und <lacht> alles andere, alles andere <lacht> ist Teil des Instrumentariums. Ja. <lacht> also in dem Fall der Laptop ist, geht, also das Instrument Laptop. Geht bis zum Lautsprecher. Ja? Das so das Kabel dazwischen, alles gibt, ja, und das Instrument Während das Instrument Stimme irgendwie meistens noch die, die mehrere Umwandlung erleben muss, bis es im Computer ist. Mhm. Ja, aber das ist in dem Moment, in dem ich in ein Mikrofon singe, bewege ich schon mal eine Membran ja. und äh, da werden äh, elektrische, äh, elektrische Impulse übermittelt über ein Kabel und äh, in dem Moment ist es schon nicht, wieder nicht mehr akustisch. Stell dir nur alleine vor, Jimmy Hendrix ohne Feedback. Ja? Also Feedback ist wirklich was, was nur existieren kann durch Amplifikation. Ja? Ja. Ja, und da führt sich das alles schon alle absurd. mit mhm. der Elektronik und dem nicht warm. Ja, es gab es gab in dem von von den 50er Jahren an, von, äh, wo man von dem Moment an, wo man von elektronischer Musik sprechen konnte, mhm. gab es immer das große Problem und eben auch gerade dieses dieses große dieses Schisma, diese Gegenüberstellung von Was machen wir mit elektronischer Musik? Wir können doch nicht die Zuschauer einfach vor Lautsprechern sitzen lassen, so ungefähr. Ja. Und dann wurden dann immer die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten gefunden. Und eine der beliebtesten ist eben die Kombination Stimme-Lautsprecher. Oder ein Instrumentalist und Lautsprecher. Dann können die Leute ins, ins, in den Konzertsaal kommen, weil wir reden ja da mhm. als Vorläufer von, von ernster Musik. Und dann läuft das Tonband ab. Und spielt ja die elektronische Komposition vor und daneben sitzt einer und spielt Harfe. Mhm. Ja, so und, dann, und das war immer das, das, das große Problem, wir können sie ja nicht einfach nur vor Lautsprecher setzen. In je, jedes Nicht-E-Musik-Konzert. Nicht nicht e Eigentlich E-Musik-Konzerte sowieso, aber was wir in der populären Kultur haben, die Leute sitzen immer vor Lautsprechern. Ja. Nur, dass da, dass da ab und zu stehen Leute auf der Bühne und und verursachen das, was man auf der, aus den Lautsprechern hört. Und ab und zu stehen Leute auf der Bühne und tun so, als würden sie das verursachen. Mhm. Und dann gibt es ab und zu Leute, die stehen an einem Laptop und man weiß nicht genau, ob sie das jetzt eigentlich verursachen oder nicht. nicht. <lacht> Aber es kommt immer aus dem Lautsprecher. Mhm. Wenn ich in ein klassisches Konzert gehe, ich habe genau dieses Problem. Das ist mir immer zu leise. Ist dir zu leise? Immer. Okay. Immer. Also fast Immer. Die Forte Fortissimos, die, die, mir, die mir da, oder die 4 F, die mir da jemand bieten kann, sind mir einfach mal zu leise. Dabei sind die Orchestermusiker, die hinten sitzen, ja gehörgeschädigt, alle. Ne? Ja, ja. <lacht> ja. Da, Kann ich dir die schöne Geschichte von meinem Freund Drohr Feiler, seines Zeichens Komponist, erzählen, der für die, für die bayerischen, bayerischen äh, Symphonieorchester, also die bayerische Radio, oder nee, ich glaube es... Es gibt ja sicher ein Bayerisches Symphonieorchester, ja, ja. der eine Auftragskomposition abgeliefert hat, die, die sich mit, mit glaube ich, den, den, den arabischen oder palästinensischen Titel aufstand oder es wo, wo er genau mit, mit, mit, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Ebene von Musik spielt. Und er hat diverse Forte Fortissimus da drin gehabt und die haben sich geweigert, das zu spielen. Die, haben, die Musiker haben in einer demokratischen Entscheidung beschlossen, sie können das nicht spielen, weil sie werden sonst gehörgeschädigt. Und äh, damit, damit hatte sich das. Und danach wurde es dann äh, sehr, sehr erfolgreich in Stockholm mhm. aufgeführt. Ja. Mhm. Das ist, äh, die, die, die Art von Messung von Lautstärke als Logarithmus über Dezibel ist ein, eine, eine Legende und ein, ein Täuschungsmanöver. Das ja. Täuschungsmanöver, was dann immer besagt, Heavy Metal ist so laut wie startende Flugzeuge. So ein vollkommener Unsinn. Mhm. Ja, es ist Weil es, dieser Logarithmus misst Einzelfrequenzen und äh, stellt aus, diesem, aus den lautesten Einzelfrequenzen sozusagen den, den Peak, der da ist, stellt er die, die, die angebliche Lautstärke her. Es ja, ist ja. nicht die gefühlte Lautstärke Nein, das und es ist, ist nichts... Aber auf die Art und Weise werden in den meisten Ländern die Tonbegrenzungen in Nordrhein-Westfalen äh, Ja, und wir haben, sind ja, ja. auch ganz sehr stolz darauf, dass wir jetzt so ein Video machen. Ja, da kann man denen auch sagen, wir haben keinen Stolz DB, zu sein, das schafft ihr gar nicht. Weil, ich frage mich immer Wahnsinn, wie haben die das gemessen überhaupt? Und ja. Wenn ich das jetzt mache, also ich kann natürlich die 100, 100 sonst das dB sofort erreichen, wenn ich weiß, wie das gemessen wird. Klar. Und... Äh, Das ist eher das Gegenteil bei uns, wir versuchen eher den Ton zu verändern. wie ja, Genau, ich wollte gerade fragen, Silence <lacht> ist sexy. Also ich finde ja gerade das, das Thema Stille in der Musik besonders. Nee, irgendwie, irgendwie nee, gar nee, nee. Wir so haben, über die haben wir ja über Dynamiken schon geredet. Und ja, 14 Sekunden Nachteilzeit, das war ja alles schon da. Ja, was ich aber eigentlich meinte, ist, dass wir, äh, Europa, auch europäisches Gesetz jetzt sozusagen die Schaltbegrenzung immer niedriger wird. Mhm. und teilweise absolut niedrig ist, ja. also mhm. irgendwo unter, ich habe jetzt mal neulich, man soll 90 dB spielen ja ja stimmt. und äh, das ist wirklich nicht sehr hart. Und da habe ich dann nur gesagt, das könnte jetzt nicht ernst meinen wir könnte jetzt nicht ein Musikfestival machen mit einem Raum, wo wir nur eine maximale Belastung von 90 dB haben. 90 dann, dB ist nicht nur starkes Düsenflugzeug, das ist auch ein schreines Baby. Ja, das ist, das ist relativ normal, also da wird sie die Tanzschritte beim Tanzen hören. Ja? Mm, genau. Ja. genau. Es ist die Art der Messung ist absurd. Ja. Es gibt eine alternative Messung, das ist Sun, mhm. die also einen Mittelwert aus dem gesamten Frequenzspektrum errechnet. Und wenn du das dann gegenüberstellst, solange dann das startende Düsenflugzeug und die laute Heavy Metal Band, kommt die laute Heavy Metal Band niemals mhm. in dem Bereich, wo das startende Düsenflugzeug ja. ist. Mhm. Aber ja. Und in Frankreich werden wir genau damit zu kämpfen haben. Weil die ja. haben das landesweit, ist die Begrenzung fix. Weiß so, ich weiß, ja. Das ist auch immer ein wie, wie sehen denn eure äh, Planungen Pläne äh, aus? Apropos, äh, wann kommt die CD raus? Die CD wird jetzt, äh, es gibt einen offiziellen Start, der ist jetzt nochmal leider von einer Woche nach hinten verschoben worden, weil doch ein bisschen mehr äh, sich da die, die Vertriebe noch ein bisschen mehr Platz haben wollen um das äh, besser an den Start zu bringen. Mhm. Äh, das wird, äh, glaube ich, in der ersten tourwoche sein. Die CD wird dann rauskommen. Die EP ist ja schon draußen. mal mhm. gut. Und äh, wir werden aber, sobald wir auf der Tour sind, eigentlich auch die CD schon haben. Also das wird, das wird Wir können die schon auf der Tour verkaufen. Ja, ja, ja das, werden, ist doch gut. Schon, Na, das ist doch super. Wir werden die schon haben und dann aber, äh, ich denke mal, da wird das alles wird dann alles anfangen. Und ihr seid dann auf Tour? Mhm. Ja, also Weltweit? Nee, erstmal in, erstmal Weltweit in Europa. Deutschland und Europa. Mhm. Wieder da mal gerade zu sagen pflegt. Ja, erstmal in Europa, punktuiert 12, 12 Gigs und dann äh, im, im mhm. Frühling machen wir ein paar mehr. Nächstes Jahr wollen wir noch mal. London haben wir jetzt zugesagt so und da wird sich vielleicht noch das eine oder andere dazu ergeben. Das haben wir aber zu weit, denken wir jetzt noch gar nicht. Und welchen Stellenwert hat so in eurem äh, persönlichen Koordinatensystem ANB A, belegt? Nein, ich bin damit zufrieden. Ich bin da, bin da im Moment sehr glücklich mit. Und die anderen Projekte? Literarischer Art? oder B, B, B, B. Ich habe keine Wel B Projekte? Du deine Autobiografie. Ja, ich muss noch meine Autobiografie schreiben. <lacht> ja, hoffentlich schaffe ich das nicht. Hast du noch Zeit? Er war der Ableitung des ANWB. Und A, du bist willkommen. Und du, ja, also ja, wir, wir, haben so ja beide, wir haben ja beide noch sozusagen auch äh, Solo- bzw. gruppenprojekte ja, du, du denkst ja ab zu noch so Zeug im Buseen Zum so Beispiel, ich habe ja auch meine Ausstellung und äh, meine, mein Leben, was ich betreue und äh, meine, meine Solo-Projekte. Deine Mama Tochter. Meine Tochter und so weiter, Das ist schon eine ganze Menge. Das ist eine Menge, aber ja, das, das passt ganz gut. gut, weil Pixar ist ja dann noch Tour mit Neuba im November. Mhm. Mhm. Ja und dann uh, im Oktober November das wird auch ein bisschen sich ziehen und uh, kann ich anderen Dingen widmen. ja und ich mache dann irgendwann ich, ich gehe mir in den Japan im November mache mal eine kleine Tour in Japan und eine Ausstellung ja das ist aber auch ganz gut so das hat so seit, wir haben ja wahnsinnig lange jetzt an dem intensiv an dem Album recorded ja das ist, das ja Also wir mhm. haben vor einem Jahr angefangen mhm. und jetzt ist das fertige Album da. Es war jetzt wirklich ein Jahr mit On-Off. Aber trotzdem konnten wir zusammen im Studio sein. Und äh, jetzt müssen wir erstmal spielen. Das, äh, das muss jetzt erstmal raus alles. Mhm. Und äh, jetzt sind wir auch froh, dass die Platte fertig ist. Ja. Jetzt, glaube ich, denkt man nicht sofort gleich wieder ins Studio zu gehen. Das ist jetzt gerade sozusagen. Grade okay, genießt ihr erstmal Ja, Frücht, ist ja und dann muss man doch Also wir, was Flix ja auch meinte, äh, wir haben vieles live immer entwickelt. Mhm. Also selbst im Studio haben wir Live-Situationen eigentlich nachempfunden. Insofern ist ja live das eigentlich ein gute Medium für uns, dann auch weiterzuarbeiten. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Gut, ich glaube, dann sagen wir mal danke, weil wir merken, dass ihr so. Wir sind für eine Möglichkeit. ja. Ja, ja, nee, ein bisschen sagt es ja, dass ihr dann nicht weitermachen auch. muss. Ja, ja, ja, dann haben wir haben jetzt noch die anderen Warten schon, die ja, ja den genau. Den. dann können wir die ja, ein bisschen holen. ja holen. Ja, danke. danke erstmal. Gut, und wieder Erfolg. Alles klar. Ja. Sehen wir uns wahrscheinlich in Hamburg? Kommt ja. ja, klar, natürlich.